بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا او وي كافرن لن نؤمن بشر ایمان نراوو مونږه به هاذ القرانه پدي قران ولا بالذي ان طاغ كتابو بين يدي هچ وَلَاؤَتَرَاو كَشَرِئُو وِنِتَ اِذِ الظَّالِمُونَ اَغَى وَقْتَ ظَالِمَان بِ مَوْقُوفُونَ غَدْرَوْلِشِ اِنَّ رَبِّهِمْ فَنَزَرُدُوي رب يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ وَرْجِسُوي بَعْضُدُوي با نَ إِلَى بَازِن بَازُوتَ الْقَوْلَ جَوَابُنَا جَوَابُنَا او ضای په چې کمزورې ګړلی شويدي کمزري کړشنې مان منون کې تاببعدار لل الذي نستبرو قسان ته چېلويب کړړې وځانې غت ګړ ل ور به لولا انتم کچې نو تاسو لګنا م نو به منګ منکې ایمان راړون کې چې منون کې به قاله الذي نبرو وبو ویا کسان چلو یکړه لِلذین استضيفوا اږي کسانو ته چې کمزورې کړي شی وو انا نحن صدقناکم ایام من نکړي وای تاسو انل هو داد هدایت ند دیننا بعد ارجاعکم روسته یاغین چې تاسو ته راغې بل کنتم مجرمین بلک تاسو وای جرم کوونګه ګناګار مجرمان وقاله الذي نستپ ضفو او او و یا کسان چې کم زورې کړي شو وو لل الذيې نبرو هغه کسان ته چې لې کړړی وه مشرانوګ غټانو غن... غن... غن... غن... غن... غن... جكم... چې کم به سو بلک من کړړو مونږ لره بل مکررو للي بلکې من کړی موږ دعوت ستاسو د واننا هاری او ده ورزی شکی ورزی بارات لی امونگ دین او خکو از تعمرون انا کل چه تاسو منگ تا بیان که وینا کولا امر مو کولا ان نکفر باللہی چه کفر وکرو پا اللہ تعالی بانده وانا جعل لگو او جوړ ده کرو منگ آغی لر شریکان او گرزو الله لر شریکان آغشان ده و یو صفتی وعصر ندامتا اخکارا بکڑی پا خیمانی لما را اول عذابا ارگل چوینی عذاب لرا یا با پٹی کی خیمانی فلطمراتی اخکارا کول و جعلن الاغلالا اوابا چو من توقونا تیانا کللذین کفرو پا ستونو دکا کرانو کې توق لانت و عذاب حل یجزونا بدل نشیور کی دیت دویتا دیت ایلا ما کانو یا مگر اگر عملونه چې دوی کول عملونه بدلب ملي دي وامر او ندي لي گلي مونږه تي قريه تن پي سکلي کې مين نذيرين هرور کوون کنه پیغمبر الا مگر قال وب ويل مطرحها غمس خلکو خلقو بدنو مطرحها بدمس چور سوي ناروا او مست هغه خلکو ويل ان بما ارسلتم يقينا من پاس است تا سورا لي غلي شيوي بي هي پاغي باندي كاترون انکار کوي ان کی يو مون نمو نستاسو خبريار پیغمبر ته و يل دو ان نحنو اكثر په مالونو کې و اولادن او په اولاد کې يعني اولاد مونږ زياده مال مونږ زياده و ما نحنو بمعذبين او ني مونږ ازاب را کړي شيوي قل تورتوایا ان رب يقن ان رب زمان يبسط الرزق زياده رزق فراخوي رزق لم يشاء و تشال رچو غادي ويقدر كمي تنگي ولاكن كر الناس لكن درد خلق لا يعلمون نبيگي پينه لري وما اموالكم او ندي مالو استاسو ولا اولادكم او ندي اولاد استاسو بلتي فداه حال تو قربو کن چرا نزدی کڑیتا سو ایندنا مونتا زولپا پا نزدی که سر پا درجو سر په مالو بچی ما تنشی نزدی که دی الا مگر من اغسو که آمن چی مانی راوڑی دی و عامل صالحا عمل کڑی دی سنت مطابقه نیک عمل کڑی دی پاولائی کنودا کسان لهم دوی لر جزا او زیفی بدلد و چند یو پدواه ب معاملو په وجهې عملونه دودی وغوم پ غورپات یو دویبان په بغلوکې وي عامون ن امن والا به د خطریبل جې په جنت کې وال نه اوا کسان چې یاساونه کو شش کوي پ آيات نه پایتونو زمن کې مععااج زینا مقابله کوون کې مخالفت کوون کې مح کپ العذاب دا کسان به پهاضاب کې بهي محضرون حاضر کړي شوي اذاب که با حاضر شید قل تو ویا اینا ربی یکینا رب زما یبسو تو رزقا پراقی رزق یعنی رزق زیادی لی من یا شاو چالر چه اغوادی اللہ پاک من ابادی دبندگانو خلونا و یا قدیرو لگو تنگی اغلر رزقا و ما انتا تم او اغت تاسو خرچ کوي خیرات کوي من شاین ست سیز عرسی چی فا هوا نو ای عوض ب در کوي داغي هغه بدل پاتبه په دې شي مانا په هوا يخلقو داغي ای عوض یاغه بدل به با در کول شي هغه به ذخیره کول شي ساتلیږي او هو خير الرزقين او الله تعالی ورد روزي ورکونته دے و يوم يصرهم جميعا او طاغه ورج راجمه به کړي ټول ثم بیا به يقول وي للملائکه تي ملائکه تعالی پاک احا اولائی ایا دا اغا کسان دی ایا کم چه تاسولا کانو یا بودو نا چه دی عبادت کاؤ ملیک او تی عبادت کاؤ قالو وی و سخ ملائک سبحانک فاکی دا تال را ای اللہ انت ولی ینا تا زمانگ و واقداری زمانگ دوست و مددگاری من دونیهم حالاو دا دی خلقونا تا دین مددگاری دانه دی بل کانو بلکی دوئی او با یاگو بندگی کولا دے پیریانو فیطانانو دوکا گڑیو ازو منک نم کو بازت کاؤ اکسرو هم بیہم مؤمنون دیرو ددوئی پا آوئی باندی یقین لرولو خلقو کې دیرو و پیریانو باندی یقین لرولو ایمان لرون کیو پل یوما ننورز لا یمل کو اختیار نلری بازو کم بازیت تاسو نلے بازن بعضو دپارا نهبانې نهې وررکو والله ظر نه نقصان لري کوو نقصان د سولووان قو اوبواو موګلي الذيي کسانو تا زله موچ ش کې ک د زولې கடو رووقو عذاب ناري عذاب د اور التيغور ق تمم چېي تاسو بها پاغې اور بابانندې تکه ریبون ان کار کوونکې درغجن ګڻون کې نهمو منله دروبم ګر وذا تط لا عليهم اکم وقت چه لسته شیب علیه هم پا دوی بانده آیتونا آیتونا دومنگا بینات نخکارا قالو دوی وی ما هادا ندیدا الا رجل ندیدا سړی الا مگر رجلون یو سره ده یوریدو غواری این یا صدکم چه تاسو لرا ده بندگید اما ام کانا یابدو ده اغی چې چه کوله کولا اباکم مشران استاسو ندلار نیکد دینمو اړی و قالو ویل با دوی ما هادا ندیدا الا ایک کن مگر دروغ دی مبترم جوڑ کری شوی وقال اللذین اویا کسان کفروچ کفری کڑ دی للحق پبارت حق دی دین اسلام پبارکی لما جاہم کلچ دوی تا راغ ان هادا ندیدا الا سحرم مبین مگر جد وقت کار دی وما آتینا هم او ندی ورکڑی من تا من کتب انسی کتابونا یدرسونا چې دوی ویل ولي د پادشاه باندې شرک د شرک کله په بارګي د سره کتاب نشته وی او مارسلنا الایہم او نلیګلی دی او ندیلیګلی موږ دوی تا قبلک استانه مخ منذیرن اسویر ور کو انکه نیتا نه مخی او مګه جبل پیغمبر ندراغه وی وکذب الذین او تکذیب کړو دروجن کیکلو کسان من قبل جده نه مخی او ما پلغو او ما پلغو او ندی دلی دا موجوده خلق می اشارا لز مع اشارا لسن هسی ما اتای ناوم یاغم معلوم ہوتا چې مونږ غوي تور کړي وو وخانو تا پکذبون واغي تکذیب کا درو جنتیاو کا رسول دې پیغمبرانو زما پکای پکانا نکیر نو سرنګ شو عذاب زما چې غي انکارو کو ما الله عذاب ورکو سنگ شو کول تور توایا انما یقینن اعیدو کمزو نسید کم تاسو د به واحده تین پا یو خبره اینما یقینام اعیدو کمزو بچ کم تاسو د عذابنا به واحده تین پا یو کلیمی سر چاغت توحید ده دا اوائی اللہ تاسو بچ دا نسید کم یو خبره ان کومو او قدری گئی لله اللہ دا پارا مسناد دو دو و دوا پرادا و پراداو یو یو ثمتا تفک کرو بیا سو چکڑی پدې کلمې ما به صاحب کوم نشته تاسو په ملګري باندې تاسو په خیر خوا باندې ما به صاحب کوم نشته دې تاسو په خیر خوا باندې تاسو مرګري باندې پیغمبر من جننتین هېڅ له وانتوبې سپېړیان انه هو ان دې داسړه الا نذير المغربي ورور کوم کې لا کوم تاسو تا بين يدي عذاب شديد مخيد عذاب سخت نا کیاامت عذاب مخ کی تازه ګورایې رہی چې ومانه الله هزار نه بچي قل تور تو ما سا التکم اغه چې غفتلې وی ما تاسو من اجرن سم مزدوری او هو الکم نو د تاسو شي ان اجر یا ند زما اجر مزدوری الا مگر الله تعالی باندي دا او هو کل شی شهيد او الله تعالی په هر شی باندي حاضر او نازد ګواډه موجوده قل تور تو آیا ان ربی یقنا رب زمان یکذفو ورغزی بالحق حق لرا او باطل باندي الله الغيوب عالم ده قطو لو غيبو الله پاک قل تور تو آیا الحق راغ رشتيا وما يوبد الباطل او نشي پیدا کوله باطل ته حق وما يعيد یعنی اول پیدائش او نہ دوبارہ پیدائش کولی شی قل جعل حقوا اراغ رشتہ وما يبدي الباطل او نشي پیدا کوله باطل یعنی دحق حق په مقابله اول پیدائش وما يعيد او نہ دوباره پیدائش کولی شی قل تور توایا ان ضلال تو کچری زبیلارشم گمرايم فئن من يقينن ابل على نفسي بیلاری کیگم وبال بیلاری کیدل جز بیلاری شم نو دیاغی وبال علا نفسی زمان پزدان باندی دے گمرای دختی دلاری خطا کیدو سزاب و پمائی وائن احتدائی تو او کچری زہ دا دایت والیم پہ دایتیم قبیمائی روحی نو پدی سرچ وحی کڑی دا ماتا الی ماتا ربی رب زمانو بی منع کانا انہو یقینا الله پاک چھ دے سمیعون اوری قریبون نیز دیده ولو ترا او کچری اووی نیتا از, از فضیعو کلچ دوی پا گفراو شیو جریگی ولو ترا او کچری اووی نیتا از فضیعو کلچ دوی پا حیبت شی فلا پاو تنون نبوی بچکی دل مرکی دل و او خیدو او بنیولی شی من مکانین قریبین ده مکان یعنی ځای دې نه لا برابر کې ویني سي او وقالو وای دوی امن نه ایمان اورې د مونږه ادیق باندې او ان له تناوشو او کله به دوی لره رانی ولدي ایمان مې مکانن به ځای دې لره نه ایمان خو دنیا کې پاتې شه ته اوس قیامت کې آزمای ایمان راغو او ان له هم تناوشو او سرنګ به دوی لره نیول دي ایمان دې مکان دې لره وقد قد کفر و حال دا، چه دوی کفر کرده یقیناً، بی هیپ ده بانده من قبل و مخینا، و یقضی او اشتا دوی د تک خبری بالغیب، نا دیده، نا به خبری بکولی بی دلیل، من مکانن بعیدن ده زائل لرینه، و حیل بینه هم، او پرده براشی پامین دوی که، و بینما اشتا ہونا، او ده اغسیس که چې دوی وقتا کما کو علا لکچه کارو کڑی شو بے اشیائیهم تو دید ملگرو سارا دیدی پا مرشان ملگری من قبلو مخید دینا انہم یقینا دوی کانو او پی شک مریب فشک پوک شک کون کی شک کون کی جنگ اللہ کی خشک سور پاتر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تول سپتون آدھ خدا توپ خاص اللہ تعالیٰ لردی فاتر سماواتی چھے اول نا پیدا کون که دی اسماننو والارد او دزم که دی جاین الملائکاتی گرزو مقرک کون که دی ملائکو جگرزون که دی ملائکو رسولان رسولان پیغاملون که استازی اولی اجنحتن خاون دی وزرو والا ملیکو وزری دی مسنا جودوا و ثلاثه درې درې و ربع څلور څلور يزيد زياده ول په الله پاک يزيد زيادهي الله پاک خلک په پیدائش کې ما يشاءو سچ الله پاغواړي سمرچ الله پا واړي ان الله يتن الله تعالى على كل شيء قدير په هر شي باندې قدرت والا دي ما يفتح الله هغه چه پراني دي الله پاک لاشکي لن ناسخ الخلق و تا خلق لرا من رحمتن سر رحمت, رحمت خوشالی فلا نو نشتره ممسك لها بندون کې داغي الله پچا باندې رحم کی او کیسو کې بندولې نشي وما يمسك او اغى الله بنكري فلا مرسل له نو نشتا آزادون کې لیگون کې داغي لرا من بعدي رشدته بنداوله دي الله تعالى نا الله بچار رحمت بن کنو سونی شور خوشی کوله وهو العزيز الحكيم او الله تعالی زو ر و رزقمت والا دې يا ايها الناس اي خلکو اذكروا نعمت الله احسان دي الله تعالی نعمت دي الله تعالی عليكم پتا سبحان دي هل من خالق پیدا کوون کي غير الله سوا الله تعالی نا يرزقكم چروز دي درک دي مسم د آسمانناول ر دی د ځم کنا لا اله نیشتشته حق را د بندګئ الله کو ووا د الله تعالنا پهنا توپ کوون نو سررنګي اړغی کېدشي تاسو د تههیدنا سګ واړغی شد د تهغیدنا و یو قبو کا او پچیرې دوی تاته د رووج وي ت کدې بدنو یقینم د روجنوي ل شوي روسلون پ تا د د روجن وي پخواو ډیرون ببي او د روجن ويلی شوستان وړان دی ف د کوزې برولو من قبل کا د یقین د روجن وي ل شودي ډیرروونه سولا نو دستانه مخکې و الله هطور او خاص الله تعاللات ته ګر زولې کېې شي ټول کارنا ټول کارونه الله د پاتې ککیږي یا یوهننااسو خلکوئ نوده الله حل یقین لووز الله پاشیاري وَاذَ ذَٰلِكَ حَقًّا طَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا نو ندی دوکد کویتا سولار ژوند د دنیا وی دنیا وی ژوند باندې ګور دوک نه شی دوک درنې کی او ندی دوک کای تاسو ندی دوک درکای تا بل الله تعالی باندې الغرور دوک باز دوک ور کوون کی جا شیطان دی ان الشیطان لکم یتینن شیطان تاسو لره اډوون دشمن دی فاتخذوه ادوان و اني سيغلره په دښمنای سره انما یقینا يدرو را بلی دا شیطان حزبو خپل دلا را غواړي شیطان ليکونو د دې د پارکه شي من اصحاب السير د اوروالونا ليكون من اصحاب السير چې وګرځي دله د دوزخ والو د ګرم اوروالونا الذین كفروا کسان کې کفر کړي وی لګوم دیلره عذاب عذاب دی شدید او سخت او الذین آمنوا کسان امونو چې مان اوړي دی و عمل صالحات او عملونه کړي دي نیک نه نیک امونو کړي دي ینه د سنت برابر د نبی پاک علیه السلام سنت مطابق لګوم دیلره مغفرتون بخشش دی او اجرون کبیر او ثواب دی, دی افا من آیا آغا صوب چه زینا لگو خیسته کرده شوی وی آغا لارا سوء و بد عمل دیا آغا فرا آهو حسناً نو وینی آغی لارا خیسته داسده اینه کئی بد عمل او وینی چه داخو خکار دی لکه بیدتین چې بیدات کوي فا ان الله نو یقین الله تعالی یو دلو من یشاؤ گو مرا کئی چا لار چا اللہ واری یه من او حیدیت ورکې چا د چلله غړي لار نو انستا نپستامهه ځانستا د خپ نه کله په دوی پندې حات د افسلاته ذهب نپسووک نولاړ د نشي ځان ستا ل پهې خلکو پسې حاتې د جه ان الله یقین اللہ پاکچه دے علي علی من پوی دے بے مایستان آغاز کرونا چی دوی کئی واللہ واللہ پاکچه دے اللہ دے ذات ارسل ریاحا چرا لیگی حواگا نی فتو سیرو صحابا نو پورتا کئی دا حوا وریز نو او چلو منگا الہ بلد میتن آغا وریز ازمکی وچی تا فا باران دوارو فا احیانا به الارضا نو تازو پاغی سره از مکا بعد موتی ها اوچوالي اوچوالی داغینا اوچی دونا کذالک النشور دغسی دوباره پیدایش استاسو ده پاکتی دل پیدا کی دي دی توی امزلی څنګه سنگا چه اوچی مکا تازه کوم دارنگی پس ده مرگا بتاز جوندی کوم من کان یریدو لعزتا اغسو چه غواری عزت ولی اللہ العزت و جمعا پس عزت طول ده اللہ پر استیار که ده ان الله تعالی نه واڑ ا کنا الیه یسعدل خاص اغا تا ورخی جی کلیمی الطيب و پاکی دی اخلاص والعمل الصالح و او عمل صالح پرته کی الله پایر پاوو اغيل را پرته کی عمل صالح او عمل دے سنت مطابق پرته کی وی الله تعالی اغيل را ان قبلیه والذین وکسان یمکرون سیئات چلو نا جوړوي د بدو کارونو مکر کې د څونا ناکار کارونو چلو نا جوړي لو هم دی لپاره عذاب عذاب شدید سخده و مکروا لایکا او هر جلد دی کسان ورو وي ابو رو به بیکار کړي شوی بیکار سید تباده حالاګ و والله الله تعالی چې به خلقکم پیدائش شو روکد وساسو منتوراب انده کارونه ثم من تو پاتین بیادے تم جا لکن بیا د نڅې د شاشي دوبو نا ثم جعل لكم بیا قرزوج لی تاسو جوړ کړئ تاسو ازواجن جوړې ناروخزا وما تحمل او حمل ناخلی نہ پورته انسا یو زنانا ولا تزونی غرد یعنی اگلی پچه الا د علمه مگر پایلم د الله تعالی سره وما يعمر او نا عمر ورګی دی من معمر یو عمر ورګی شی ویتا اس پینګيري شي بُډا شي ولا ينقصوا ولا ينقصوا او نکم او نکم دې من دو عمر د اغا نه الا کې کتابن مگر په کتابه ني تقدير کده ان ذالک الله یقینا ذکر په الله آسان دې وما يسو البحراني او ندي برابر دوه قسمت دریا بونه تند ماتون که ده سائغن آسان ده شراب و خس کل ده ده خوک خجیب با دی خستت تند ماتون که و او دا بل دریاب ملحن مالکین ده اجاجن مره بندون که ده تروید مانا پماره که نخلی و من کلل او ده هر یو یود دریاب و تاکلونا خوری تاسو لحمن طریق وقت تازه چه مایان چکا گئی و او راو تاسو حلیتن کالی قلب سونها چې آغون دی تاسو غې لرا و ترل پلکاوینی تکیشتی پیه پاغ دریاب که مواخرش لون که دی اوبو لرا لی تب تغو دا پارد دی چه اولتوی من فضلی اولتوی تاسو فضل دی آغی نی پا تجارت مال پسیدی و لعلکو موددی دا پارد تشکرون چه تاسو دی الله پاک شکر و روکا گئی ورن نباسي شبه في النهاري پا ورس كي ويولي جن نهارا ورن نباسي ورس في الليلة پا شبه كي وصخر الشمسا او پا خدمت جلگولي دنور تاده کردنور والقمر اسپگمي كلن احريو یجری روان ده لأجل مسمى دا بار دا نیت مفرره ذالكم الله ربكم دا غصيب دونوالا الله تعالى ساسو رب ده لغو الملکو خات اغل ربا چهی را اختیارات دی واللزین آوا کسان تدعونا من دونی هی چه تاسوی بلی پخبل و حاجتونو گی سوا ده اللہ تعالینا ما یم لکونا اختیار نلری اغوی من قدمی ده پوسته کی دردو کی ده فرما ده کجوری در کجور دردو کی اغا پوسته کی پشان ان امره اختیار نلری کچری تاسو بلې دوی لاره تپاره حاجت پورا کولو چې ما حاجت پورا کی اللهو الا یسمعو دعاکم نو نو اوري بلنه تاسو تاسو आवाज ولو سميو کفرس کلاس چې اوري ولو سميو قبل پر ذو اوري دو مستجاب لكم نو نشی قبل ولي تاسو مستجاب لكم نو نشی پورا کوله حاجت تاسو و یوم القیامت او پرج قیامت کې با یو پرون انکار وکي د شرک کوم استادو د شرک نه بګي اوازه شرک ویجیا پلان کې رامده جهاد زمون پوره غری ته شرک ویخه ولا ينبؤ کا او خبر نشي در تا ته نسلو کبیر پشانږ خبردار ذات چې الله تعالی دے څنګه چې الله تعالی خبر درکې ذات چې خبر بلڅو تا ته نشي درکول ولا ينبؤ کا او تا خبر خبر نشي درکولې مثلو خبي پشان خبردار ذات چې الله تعالى دې هغه تا خبر کئي